Demokrácia Részvény Szurkoljuk végig közösen az ország legnagyobb és legfontosabb vállalkozásának jobb és rosszabb napjait. Figyeljük együtt a részvényáringadozását. áringadozását. Tősde vagy pilóta játék. A Demokrácia Részvény ügyeinek elemzése során erre is választ kapunk. No, hát kedves részvényesek, megint itten vagyunk. Megint mi a fene nem történt, amire megpróbálunk úgy reagálni, mintha történt volna bármi is ebbe az országba? Kedves Robert, mondjál nekünk valamit. kedves, Mi az mesélj, kedves Robert, Ez a rádióműsor rádió Kesnádi Módra? Kedves Robert, mondjál nekünk valamit? Te miközben éppen rakom be a CD-t, hogy valami zenét is tudjak játszani, amíg Köszeg Feri fölveszi a gardlót? Hm? Kedves Robert, mondjál nekünk valamit. Én úgy is kiolvastam a bulvársajtót, sajtót, valamivel lepél meg minket, oh, mint, mint már szoktad. Hiszen a tenyelved úgyis káptalan tárház a mindenféle hülyeségeknek, csak kinyitod a szádat és ömlik belőle. Nekem meg minek is, ugye? Nyugdíj, nyugdíj, miről fogunk beszélni? Mi az ő aktualitás? Búcsú, búcsú, rögtön felvetett föl, egy szemérmetlen javaslatot, Mi szerint beszélgessünk arról, miért nem olyanokból áll a magyar politikai élet, mint maga kőszek fel. A, borzasztóal le lepezve, én most mindegy, reménykezt még nem haja, de én az egyetlen egy normális politikusnak tartottam jó hosszú ideig, már mint annyi ideig, amíg politikus volt. Hmm, akkor viszont pont jókor fejezte be. <gül> pont a csúcsolta abba legalábbis a eszemedben. Jó, de egyébként lehető simán csak az én tájékozatlanságomról rám. Mondszem a az erkölcsi mondta nem tudom, nekem tetszett a politikai korrektsége, meg kiállása a demokratikus, meg alkotmányos alapértékek mellett ennyi. De amit azóta képvisel a Helsinki az is korrekt, nem? Ja, Bizottság az korrekt. De a csak én... is korrekt, meg korrekt úgy általában az emberi jogoknak a, az a, hogy is mondjam, ideológia mentes, mert ha egyáltalán ebben a magyar politikai gányban ideológiákról beszélhetünk, ez az, ez az ideológiák látszatától is mentes, hogy így fogalmazzak, tudja az emberi jogok védelmében, ami azt jelenti, hogy ő a maga részéről nem... nem Veszély tekintetbe azt, hogy árpát zászlóval, vagy nemzeti színű zászlóval, vagy pácses zászlóval, vagy én nem tudom, milyen, hányféle, mindenféle zászlóval a kezében vernek valakit agyon a rendőrök. Tök mindegy, hogyha valakit a rendőrök hagyjorúgdosnak, akkor annak a jogait megsértették. Tehát az jogvédő értelműségnek, illetve a Helsinki Bizottságnak, illetve a Társaságnak a Szabadságjogokért, stb. stb. azért túl sok, stb. Nincs, mert túl sok ilyen szervezet, azért nem tevékenykedik ezeken, a, ezeken az ügyeken. Szóval azoknak föl a szavukat, és aki így gondolja, az arra azt lehet mondani, hogy politikailag korrekt, és hogy kiállja a magyar politika, hogy is mondjam, magyar politikai életnek, igen, igen, igen. igen. Jó, borzasztó nincsek játszóink, egészen elképesztő mélységekre tudunk a nyalásba süllyedni, de egyébként én elég, elég őszinte voltam. Ez nem tett túl jót a műsornak, de mindegy, így járunk bejátszók nélkül. Milyen bejátszók nélkül? Lesznek itt bejátszók, drága, drága testvérem. Az a probléma, hogy azt sem tudod, hogy vannak-e bejátszók, és ezért feltételezed, hogy nincsenek. Na miért gondolod azt, hogyha, hogyha dicsérsz valakit, az sokkal rosszabb, mint hogyha Fikáznál, Mondjuk, különben így van. De, de, nem, alkatodból adódik, drága ember. De nem azért. Nem, ez az embereknek a lelki alkata, hogy a gyalázkodást azt mindenki jobban szereti, mint. Jó, mert abban mint van valami kritikai attitűd. Nem, nem azért, mert azért az azért látszik, van, hogy nem látszik, hogy képben a magyar nem. médiában mindenki mindenkit körbenyal. Ezt azért már megfigyelhettük. Tehát ebből aztán van a padláson is mindenkinek. Nem, az, azért van így alapvetően, mert hogyha valakit gyaláznak, akkor az ember azt érzi, hogy ő több meg jobb, vagy azoknál, akik éppen gyalázkodnak, vagy, vagy a célszemélynél Amikor viszont valakit dicsérnek, akkor. Nem tudja ezt így megélni. De mondjuk a magyar közéletben nehéz is úgy beszélni valakiről, hogy annál ne legyél több vagy jobb. De nem azért, mert te milyen vagy, hanem azért, mert azok milyenek. Tehát hogy nehéz olyan címpól célpontot találni, akivel kapcsolatban ne lehetnél több vagy jobb. Pusztán csak, hogyha fingasz egyet. Jó, az az az én azért normálisabb hozzáállás fikázni, mert ezek az emberek költik el a mi pénzünket. Tök minden, milyen bizo bizottságban vannak, és jó látványosan nem csinálok semmit 16 éve. Úgyhogy az, amikor az ember elkezd dicsérni, akkor rögtön eszébe kéne, hogy jusson, legalábbis nekem mondjuk nem ütött az előbb az eszem, hogy ez lehet, hogy pusztán abból fakad, hogy nem ismeri eléggé alaposan az illetőt, az ő pályafutását, és ebből a kis tájékozatlanságból úgy próbál normálisan kijönni, hogy legalább akkor dicsér, legalább addig sincs bajban, amíg dicsér, addig se lehet őt támadni. Szóval visszatérünk, mégpedig pedig bácsival kartkarba vonva. Legfrissebb tűzsdehíreinket hallják. A demokrácia részvénytársaság tulajdonosi szerkezetét és döntéshozatali mechanizmusát vizsgálják a hatóságok. Az alapító kiradban lefektetett elvek, a nyomorult idealisták társasága röviden nyit szerint a napi működés során súlyosan sérülnek. Jogi szakértünk szerint a nyomorult idealisták nyomorultak és idealisták. A demokrácia részvénytársaság jogászai a maguk által választott bíróság előtt legyőzhetetlenek. A befektetői pánik nem indokolt. A Demokrácia RT működésképtelenségét ez az apró intermedzó nem zavarja. Most stúdió. Kőszeg Ferenc van itt a vonalban. Jó estét kívánunk. Jó estét kívánunk. Egy bejátszó erejéig idézzük fel azt a a történést, ami a mai napon, konkrétan a budapesti zavargásokkal kapcsolatban a, a jól tájékozottság kedvéért fel, felvethető és felidézhető. A büntetés végrehajtás országos parancsnoka még múlt pénteken rendelte el belső vizsgálatot, amikor az Országgyűlés Emberi Jogok Bizottságának ülésén felmerült, hogy vérték az elfogottakat. Akkor Kőszeg Ferenc, a Magyar-Helsinki Bizottság elnöke a fogvatartottak bántalmazásáról és az ügyvédek hiányáról beszélt, illetve több szervezet is hasonlókat állított. Az ellenőrzés lezárult, és állapította meg, hogy nem Történt bűncselekmény az úgynevezett befogadáskor, tehát amikor az erőzetes letartóztatásba vett emberek büntetésvégrehajtási intézetbe kerültek, mondta el a független hírűnökségnek, Jaszbekné Szabó Katalin a büntetésvégrehajtás országos parancsnokságának szóvívője. Mindemellett a BVOP parancsnoka a katonai ügyészség vezetőjétől törvényességi vizsgálatot kért az események független megítérése érdekében. Mit lehet tudni először is? Történtek-e jogsérelmek? Milyen mértékűek voltak? Milyen konkrétumok vannak ez Csak a pontosság kedvéért azt szeretném elmondani, hogy én a által elkövetett jogsértésekről beszéltem. Mi is így értettük. A, a Nagy tehát a Nagy utcában, tehát a Bűntetésvégrejtási intézetben és a állománya állomány elkövetett jogsértésekről Pelle Andrea beszélt. Én a a Fővárosi Bűntetés Intézetnek egy másik objektumában, a Vennyiker utcai intézetben voltam. Ott nekem, akik azok, azokkal fogvatartottak akikkel beszéltem, arról nem tettek említést, hogy a, már a, a börtönben bántalmazták őket. ők arról beszéltek, hogy a, egyrészt az elfogásuk során már azután, hogy megbirincselték őket, a rendőrök még tovább, tovább is ütötték és foglasták őket. Azt mesélt el az egyik fogvatartott, akit elsőfokon már el is ítéltek, hogy a rádió impületével vitték be, és hátravidincselt kézzel, másfél órán át térdel, térdepelve kellett várakozniuk, és hogy a különböző rendőrkapitányságokon is folytak a bántalmazások. Általános a a foglyok ilyen mértékű megalázása, most én foglyokról beszélek, tehát az előzetes letartóztatottak ilyen mértékű és ilyen, ilyen mérvű megalázása magyar, a magyar gyakorlatban? A mi tapasztalataink szerint rendőri bántalmazás az elfogáskor, a rendőrautóban, tehát a beszállításkor, és időnként a kapitányságban is előfordul. A, a... tapasztalataink szerint a az előzetes letartóztatásban lévőknek a 17-20%-a panaszkodik arról, hogy az eljárás során mántalmazták. Valami olyasmire lehetünk szerintem kíváncsiak, hogy ez egy kirívó eset, ami ennek a speciális politikai helyzetnek köszönhető határozott, vagy hogy milyen brutális rendőrségi fellépést követett, vagy sajnos még mindig itt tart ez az ország, még a mindig ennyi a rendőrség. A tömegességét tekintve kivételes de rendőri bántalmazások vannak. A helyzet az, hogy tehát azt lehet mondani, hogy, hogy évente egy olyan ezer feljelentés érkezik rendőri bántalmazások miatt, de a nyomozásokat az esetek nagy részében megszüntetik, és a feljelentéseket képest az ügyeknek mindegy 10%-a jut el a vádemelésig. Ugye ez az ezer, ez egy becsapós mert eleve kell ahhoz egyfajta vér, hogy legyen a pucában, hogy az ember feljelentse a rendőrséget, Oztán, azt... Ez egy olyan, ez egy olyan bűncselekmény, amelyeknek a nyomozás eredményessége rendkívül alacsony, a az, az látenciája pedig igen magas. A feljelentéseket általában azok teszik, akik, akik nem, nem, nem a rendőrség őrzetében vagy büntetésvégrejtás intézetben vannak, a legtöbb a, ilyen eset olyan, olyan, úgy kerül a bíróság elé, hogy járól el, kell igazoltatás során valami utcai nézeteltérés során keletkező ö, ö, ö, hát vitából ö, származik a bántalmazást, akkor az illetőt előáll, aki nem, aki semmisleg bűncselekményt nem követett el. Azt, azt tapasztalom, hogy ön eléggé messze sódródott egykori pártjától a Szabad Demokraták Szövetségétől, akik mostanság, főleg Kunce Gábor, keményebb rendőri fellépést követelnek, míg ezzel szemben ön a rendőri brutalitásoknak a kivizsgálása és jogsérelme ügyében jár el. Nem sosem voltunk teljesen egy azonos nevezőn Kunce Gábor alapban az időben, sem, amikor a öröfegyülés képviselő voltam. De vajon kisodródott el a másiktól, az SDS öntől, vagyon ön az SDS-től? Én mindig egy, egy elég határozott emberi álláspontot képviseltem. De valahol az, az SDS <SZSZ> <SZ> <ez> nem... <SZSZ> -SZ is, nem? De. Tehát én egyáltalán nem gondolom azt, hogy a, a kemény rendőri fellépés az mindenképpen elítélhető. Például azt gondolom, hogy az egy abszurdum, ami a szabadságkérem történt, hogy, hogy a rendőrség nem volt képes megvédeni önmagát, és nem volt képes megvédeni a TV székházát. Itt valami, tehát ez is egy kivizsgálást igénylő, és azt hiszem, hogy van is ezzel kapcsolatban rendőrségi vizsgálat. Ilyen nem fordulhat elő, és nem hiszem azt, hogy Budapesten nem volt annyi rendőr, hogy azt az egyesek szerint 50-60, mások szerint 300 bandált akik köveket dobált a azokat ne lehetett volna megfékezni de azt gondolom ugyanakkor hogy a következő nap a rendőrség mint egy, hát mint egy magánszemély módjára az indulatóidól vezérelve járt el és nem azzal a szakszerűséggel ahogy, ahogy általában a rendőri intézkedéseknek történniük kell Ugye itt arról ar ar két dologról is szó van, egyrésztről van rendőri túlkapás, például a letartóztatás során a túlzott erőszak alkalmazása, illetve szó van arról is, hogy ártatlannak mondott katasztrófa turistákat is letartóztatott a rendőrség, is, hát. és kerültek bírói az igazságszolgáltatás más fórumáról. Hát módon, ugye az eseményeknek többnyire kizárólag, rendőr tanúj vannak, tehát érdekel tanúk. és ilyen esetben nagyon jó lenne, ha a bíróság mondjuk például pszichológus szakértőt vonna be, hogy az illető olyan, olyan alkatú ember-e, aki valóban hajlamos agresszív cselekedetekre. Tehát én elmentem egy bírósági tárgyalásra, a én benyomásom az volt, hogy az a fiatal ember, akit ott elítéltek, nem az a fajta aki köveket dobál a rendőrségre. És hát nagyon sajnálatos dolog az, hogy a 80. köröleti, egyáltalán budapesti térfigyelő rendszer, és különösen a 8. körödben szokták emlegetni, hogy milyen hatékony eszköz ez a bűnözés ellen, az éppen akkor egy fokozottan védett objektum a rádió közelében nem működött. Tehát ártatlan emberek is uh, uh, kerülhetnek, és uh, Ke kerültek mondjuk eljárás alá, ami nagyjából ugye azt jelenti, hogy, hogy nincsen, nincsen jogi védelem, tehát például akár az önök szervezete sem tud igazából annál többet tenni, mint hogy különböző sajtó és média termékeken elmondják ezt a véleményt, és felhívják erre a figyelmet, de igazi megoldás erre nincsen. Hát, hát, Bocsássam meg, hagyj egészítsem ki még annyival, hogy ugye szó volt arról, hogy bizonyos bírósági ítéletek azok gyakorlatilag úgy néztek ki, nem nem tudom, ezek mennyire igazak, hogy ilyen láncon behoztak három 4 embert, és gyakorlatilag ilyen majdnem rögtönítő bíróság eleggel osztották ki a, a, a különböző elég erős büntetési tételeket. Hát én ezt nem tudom, ezt nem tudom, én egy tárgyaláson voltam jelen, az nem így zajlott, az, az formálisan korrekt volt, csak mondom, hát a, a ítélet kizárólag rendőri vallomásokra e, valóan sokan alapult. Az előzetes letartóztatásokkal kapcsolatban, tehát az, hogy a, az ügyészség által indítványzott előzetes letartóztatásokat az elsőfogú bíróság majdnem minden esetben jóvá hagyta. Mi akkor a társaság a szabadságjogokért nevű jogvédő szervezettel együtt közös nyílt levelet intéztünk a, a legfőbb ügyész akkor még helyettes a helyettes vezette a legfőbb ügyészséget a legfelsőbb bíróság elnökiéhez és az igazsági miniszterhez. És én azt hiszem, hogy az nem volt hatástalan, mert a fővárosi bíróság aztán, ami viszont Egyáltalán nem általános és tipikus. A, ezeknek, a, ezeknek a letartóztató végzéseknek a túlnyomó többségét hatályon kívül tehát 140-ből körülbelül 30-at hagyott hatályában. De ezt nem ijesztő nem nem mondjuk egy magyar állampolgár számára, mint mondjuk nekem, hogy így belegondolok, hogy elképzelhető, hogy én rossz helyen, rossz időben vagyok, valahol letartóztatnak, és brutálisan megvernek, és igazából egy dologban reménykedhetek, hogy a civil szervezetek panaszai azok elég messzire és elég magasra hangzanak fel magának, az igazságszolgáltatásnak a normális menetében igazából nincsen megfelelő védelem. A Tehát ott a bizottságülésén is elhangzott, az igazságügyi, minisztérium, az igazságügyi és rendészeti minisztérium államtitkára mondta el, hogy a minisztérium is tisztában van azzal, hogy az előzetes letartóztatás gyakorlata körszerűtlen, és a minisztérium kezdeményezi általában ennek a jogintézménynek a Magyarán Magyarországon több ember van az előzetes letartóztatásban, mint amennyi szükséges volna. Tehát megmaradt az a régi szemlélet, de a legjobb az, ha gyanúsított nem van a börtönben, akkor mindig elérhető. Most én nagyon örülök, hogy ez a probléma, ez a figyelem látóterébe került, tehát a rendőrségi eljárásokkal, akár az előzetes letartóztatással, akár a, a, az egész procedúrával, ami ahogy végzi az ember, hogyha rossz helyen van rossz időben, on, onnantól a bíróságig az egész procedúra most a látótérbe került. Most az a kérdés, hogy hogy, hogyan látja, mi lesz a jövő? Tehát itt most a rendőrség alapvetően változtatni fog az eljárási eh, módszerén a, az ügyészség, vagy akármelyik minisztérium konkrét eh, intézkedéseket, konkrét gyakorlatokat fog bevezetni, hogy ez az eljárás igazságosabb és emberségesebb ja, legyen? Mostani, eseten, ö, és a mostani eset kivizsgálásán túl két dolgot javasoltam. Az egyikhez tulajdonképpen talán nem is kell jogszabályváltoztatás, mert igazából benne van a rendőrségi törvényben, hogy a, a rendőrség ugye a rendszerváltáskor e, felszabadult az állampárt irányítás alól, de ez a szabadságharc, a függetlenségi harc a rendőrségnek olyan jól sikerült, hogy most már az a természetes, rendőrséget nem irányítja senki. Szóval azt, hogy a, a rendőrség ö, dönti el, hogy hogyan kell a gyülekezési törvényt értelmezni, azt egy abszurd dolognak tartom. Tehát kell, kell olyan személy, és hát egy nyilvánvaló, hogy az igazság, ebben az esetben az igazság és rendészeti, miniszter az, aki a poliszjel felelősséget vállalja, és aki dönteni tud. Tehát aki, aki például meg tudja mondani, hogy a Kossuth téren eh, hagyják a jelenlegi tüntetőket, a okt. 23-án pedig nem hagy, ne hagyják, hogy ott maradjanak. Ez nem olyan dolog, amit a budapesti kapitánynak vagy akár a rendőrség országos parancsnokának a, a főkapitányának kell eldönteni. A másik dolog viszont, ami, ami hát egy, egy döntőváltozás volna, és ezt évek óta javasoljuk, hogy legyen a rendőrségnek egy olyanfajta civil kontrollja, mint, mint Angliában például, az úgynevezett független rendőrségi panaszbizottság. Ez nem olyan értemben civil szervezet, mint mi vagyunk, tehát nem egy társadalmi szervezet, nem egy, egy állami felhatalmazással rendelkező, de ugyanakkor nem kormányzat irányítás alatt álló szervezet, amelyben jogászat szakemberek vesznek részt, és amely jogában áll, jogában áll, hogy nyomon kövesse a rendőrséggel kapcsolatos panaszok kivizsgálását, és esetleg, egyes esetekben magához vonja az ügynek a kivizsgálását. Tehát ennek nyomozó szakemberek a tagjai, és ez nem ugyanaz, mint az ügyészségi nyomozás, mert az ügyészség, mint válthatóság a hívó feladatánál fogva Szorosan együtt kell, hogy működjön a rendőrséggel, tehát, tehát nem teljesen független szerveket a rendőrségtől. De szükség volna egy ilyenfajta ilyen független. Jelenleg a panaszokat a rendőrség vizsgál, tehát én, én panaszt teszek egy rendőr ellen. Akkor egy rendőrnek de, kell panaszt tenni. Akkor egy rendőrnek kell panaszt És panasz a rendőr ellen, megnézi, hogy a, a másik rendőr, aki épp ott áll mellette, az, az, az valóban méltatlanul járt el, vagy nem. És ha én nem fogadom el a rendőrség válaszát, tehát a panasz elutasítását, akkor egy következő rendőrhez lehetett lehet. <síthat> <Már> így, így <síthat> közelítünk Ukrajnához. Szóval jó é, én, igen, igen. Más. Hát ez így van, amióta a tehát e, itt a szabályokban e, nagyon sok mindent örököltünk a, a pártállamtól, sőt, meg hogy mondjam, hogy a szolgálati viszonyra vonatkozó szabályokat nem is a pártállamtól örököltük, hanem még azt megerőző, Tehát a 44-ben alakult ki a rendőrségnek az a jogállása, ami végig megmaradta a, a 40 után és amelyet az országgyűlés két hamaros többséggel elfogadott. Iszákos 000. nagybácsi volt ez a, a pártállam, szinte semmit nem örököltünk tőle, csak a lehető legrosszabbakat. Hát, mindezetre, sok mindezetre. Olyanokat is örököltünk, amit nem kellett volna örökölni. És olyanból megkeveset, amit érdemes volt. Más. Mi a vélemény önnek a kuruc.info akciójáról, aki az idézelm vérbírók névsorát nyilvánosságra hozta, nem csak a nevüket, hanem a címüket, meg a telefonszámukat, stb. stb. Ebben tekintetben egyetértek az az adatérben biztos álláspontjával, ha jól idézelme, jól is az álláspontját. É, azt gondolom, hogy a, a bírónak a, a közfunkcióban, tehát a bírókénti eljárása az nyilvános, tehát a a bíró neve és az ítélet összeköthető. A bíró szolgálati helye és az ítélet összeköthetők. A magán telefonszáma azt gondolom, hogy az, az olyan magánadat, amelyet nem lehet nyilvánosságra hozni. De talán itt nem csak adatvédelmi megfontolások is vannak. Hát nem szeretnénk azt, hogy a, a függetlenség legalább látszatát fenntartani tudó ö, bíróságra a bármilyen csoport egész egyszerűen helyi pressziót gyakoroljon és ezáltal, ö, befolyásolja, az ezáltal befolyásolja az ítéleteket. Hát ez hozzá a, a, a közélethez, hogy az ítéleteket bírálják, és én bár, teljesen egyetértek, Domnici, Elnök úr, valaki azt mondta, hogy nem igaz, hogy az ítéletek nem bírálhatók. A, az baj, hogyha egy politikus próbálja befolyásolni az ítékezést. Az, hogy a, a, akár az utca kifejezze véleményét, az lehet e, csúnya dolog, de, de azt hiszem, hogy, hogy nem, e, nem ellenkezik a, a e, demokratikus Igen, alapelvekkel, ami, amit, amit nem lehet. Amit nem lehet, az a magánéleti adatainak a kidelegetése, amelyik nem nyilvános. Világos, hogy itt az a probléma, hogy ezt mindenki egy adatvédelmi problémának látja, hogy vajon törvényesen kezeli az adatokat a kuruc.info, miközben ebbe hát egy indirekt vagy direkt fenyegetés van. Azért, tehát hogy ez hát, nem, nem feltétlenül egy adatvédelmi probléma ez önmagában, hát, hanem, han, azt hanem azt mondom, egy kvázi célkeresznek hát, a kirakása. csak azt, azt tudom mondani, hogy nem kell megírni. Hát a bíróságnak természetesen, a, tehát a bíróknak biztosítani kell a szükséges fizikai védelmet, ez nem kétséges. De hát az, hogy, hogy, hogy valaki egy ítéleten föl van háborodva, hát a legkisebb oldalakról fordult elő, hogy, a, hogy az, em, az emberek különböző, emberi különböző csoportjai bírói döntéseken felháborodtak. Én azt gondolom, hogy ez a legitim dolog, hogy valaki ne értsen egyet egy ítélettel. Az a fontos, hogy az ítélet fel és korrekt legyen és hogy legyen hogy olyan e, bírósági, hát e, felvizsgálati rendszer, tehát másodfokú eljárás e, törvényesség olvás felvizsgálati kérelem, amely kiszűri a, a, de hát hogy a bíróság minden esetben helyes döntést hoznának, azt nem gondolom. Ö, ugyanitt a kuruc.info elektronikus hasábjain jelent meg, és látott nyilvánosságot egy, egy nyílt levél az egykori demokratikus ellenzék vezetőihez, név szerint Kis Jánoshoz, Tamás Gáspár Miklóshoz és Önhöz címezve, Molnár Tamástól, a Magyar Nemzeti Bizottság 2006 ügyvivőjétől. Azt javaslom, hogy idézzük fel ennek a levélnek egy részletét, majd pedig úgy gondolom, hogy reagálni is kíván, majd rá erre is kíváncsiak leszünk. Tisztelt uraim, mi az egykori antikommunista ellenzék tagjai azonnal felhívtuk a nemzetközi közvélemény figyelmét a megtorlások áldozatainak méltatlan sorsára. Az európai jogállamok történetében példátlan ez a drasztikus eljárás, melynek keretében súlyos börtönbüntetésekkel sújtották az erköstelen posztkommunista rezsim ellen fellázadt tüntetőket. A nyilvánosságra került esetekkel kapcsolatban megszólalt az Amnesty International a német IGMF Emberjogi Szervezet, a Magyar Helsinki Bizottság a TASZ és a Nemzeti Jogvédő Alapítvány. A fenti szervezetek mindegyike elítél. A nyilvánvaló jogsértéseket. Kérjük önöket, hogy a hazai és nemzetközi kapcsolataik felhasználásával tegyenek meg mindent erkölcsi forradalmunk fiatal tagjainak kiszabadítása érdekében. A jelenlegi egyre mélyülő válság nem mondható meg rendőrhatóság és nemzetbiztonsági eszközökkel, a tüntető és bebörtönzött fiatalok politikai célokért küzdenek, a kormány távozását és egy erkölcsi alapú politikai rendszer létrehozását követelik. Ha mindezekkel egyetértenek, kérjük, hogy segítsék elő a bebörtönzött társaink mielőbbi kiszabadulását. Követeljük közösen a magyar politikai fogjuk követeljük a hazudozástól mentes erkölcsi alapú közélet kialakítását. Molnár Tamás, a Magyar Nemzeti Bizottság 2006 ügyvivője. Nos, mi az ön válasza? Ú, intézett már választ? Erre a nem, levélre? Nem, nem is szándék válaszolni rá, de hát, elmondom, hogy, hogy Molnár Tamással személy szerint nekem, de nem csak nekem, hanem kis Jánosnak is. Nagyon jó volt a kapcsolata a 80-as években. Sőt, mi, mondnátok más, meg én, egy tehát ügyben, tehát ugye nem engedélyezett kiadványkészítés ügyben egy közös büntetőeljárás részesei voltunk, és én őt személyesen kifejezetten kedveltem. Azt gondolom, hogy az a, az a politikai irányzat, amelyet jelenleg képvisel, az tőlem nagyon távol áll, és és nem... Eh... Osztom az, az irányvonalának a nézeteik. Ez, ez egy politikai irányzat egyébként, mert én amikor ők megkérdeztem, én is beszéltem vele telefonon ugyanezen a fórumon, mint most önnel, tehát ugyanebben a műsorban, és rákérdeztem arra, hogy mi is ennek a forradalomnak a célja. Tehát hogy a, minek a mentén akarják ők megváltoztatni a társadalmi rendszert, nem nagyon kaptam választ. Tehát ez a forradalom, mint szó, ez szerepel az ő programjukban, de hogy ez egy politikai irányvonal lenne, tehát, hogy nekik politikai céljaik lennének egyáltalán, azon kívül, hogy, hogy gyújtunk takarodjon, meg, meg azon kívül, hogy a posztkommunista rezsimet le kell váltani, meg helyre kell állítani a jogfolytonosságát a magyar alkotmányosságnak, amely, amely megszakadt 1944-ben, meg ilyeneket hallottam. Ez, hogy mondjam, tehát nem tűnik ez egy politikai irányvonalnak. De a, a Jobbik az egy politikai szervezet, amely amely jelölteket indított a választáson, sőt, a más az én körzetemben volt a most az önkormányzati választáson önkormányzati képviselő jelölt. Hát igen, kis számú szavazatot kapott. Tehát, tehát a Molnár -Panás mindenképpen egy politikai szereplő. Több minden, tehát hogyha ha mondjuk az ember ezt a szöveget részményesben elemezni, akkor, akkor több minden probléma van vele. Az egyik az, hogy a, a demokratikus ellenzéket antikommunista mozgalomnak nevezi. Ez a szó ebben az összefüggésben pontatlan mi magunkat, tehát mondjuk a beszélő szerkesztősége és egyáltalán a demokratikus ellenzék sosem tekintettük magunkat antikommunistának, mi az mi a, a, a, a antidemokratikus rendszer, a demokrácia hiányos rendszernek az ellenzéke voltunk, de nem abban az értelemben, ahogy az antikommunista szó, amely többé-kevésbé egy ilyen jobb oldani konnotáció van, szöveg összefő, ezzel szokott megjelenni. Mi ezt az antikomrusta e, e, megnevezést elutasítottuk. Mi emberjogi és demokratikus ellenzéknek tekintettük magunkat, és én úgy emlékszem, hogy annak idején e, egészen 88-89-ig e, és köztünk nem volt ezzel kapcsolatban vita. A másik az, hogy, hogy a levélben összekeverednek politikai állítások, és e, mondjuk emberjogi Állítások. Azzal, hogy, hogy a, a e, e, olyan jogellenességet, mint a rendőri bántalmazást nem lehet eltűrni, ebben, ebben, ezzel egyetértek. De a, azzal, hogy bármiféle e, forradalomnak e, legitimitása volna a jelenlegi helyzetben, ezzel nem értek egyet. Hát a, ebben a pillanatban e, a, egy e, a parlamenti demokrácia szabályai szerint működő, rendszer van az országban, és ennek a rendszernek a, a szabályai szerint e, választottak parlamentet, és jött létre a parlamenti többség. De minden tából, rendszernek, rendszernek megvannak a szabályai, tehát a, minden anszien rezsimnek megvannak a szabályai. Aztán, nem, nem, hogyha jön egy... nem, nem, nem tudom és nem látom, hogy milyen az, milyen az a forradalmi rendszer, amely a demokráciával szemben, a parlamenti demokráciával szemben jön létre. Hát ugye, egy közsze ilyenkor csortvét idézni, hogy a parlamentáris demokráciának, a parlamentáris demokrácia nagyon rossz rendszer, még nem találtak ki jobbat. Én nem szeretnék abban a rendszerben élni, amelyet a Molnár Tamás által elgondolt, vízionált forradalom jellemez. É, én meg Há... nem is tudom, hogy milyen lenne ez a rendszer, mert még csak nyomokban sem tud utalni arra, hogy milyen rendszert képzel el, de ezért aztán nehéz is ezt elképzelni. De miért is zárnánk ki, hogy lehetséges? Tehát miért is zárnánk ki azt, hogy léteznek, léteznek víziók, vagy léteznek modellek, amelyek hát, jobbak lehetének, mint a mostani? Víziók, víziók léteznek, víziók léteznek csak, csak mindig az derül ki, hogy, hogy, hogy az olyan, ugye Mibó azt mondta, hogy a, a demokrácia az szabályok gyűjteménye, a, a a forradalom szó, a forradalom szó, meg a forradalom jelszava az egy romantikus költő szájából nagyon szép, de azt gondolom, hogy hogy, hogy a forradalom akkor lehet legitim, hogy egy zsarnokságot dönt meg mint egy ötvenhatban és ha egy oligarchiát és hogyha egy oligarchiát, az, az már nem lehet forradalom, csak a, csak a totális diktatúrával szemben képzelhetünk el forradalmat? Nem elég, hogyha egy igazságtalan rendszer helyett egy, egy másfajta rendszer jön létre, hogyha még az az igazságtalan rendszer nem is totális diktatúra, mondjuk egy rákosi típusú modell? Hát nem hiszem, nem hiszem, hogy a, a, a, ugye a forradalom magában tartalmazza, magában foglalja az erőszakot. Én nem hiszem, hogy egy oligarchikus rendszert, amelynek, amelynek megvan, a, amelyen belül, akár hogyha onigarchikusan nem vezünk egy rendszert. Ha megvan, ha működnek a demokrácia szabályai, választás, sajtószabadság, szabadságjogok létezése és tiszteletben tartása, akkor, akkor ezeket a, a, a, a ami nem tetszik a rendszerben, az ebben meg lehet változtatni. Én nem hiszem, hogy, hogy meg kell dönteni a rendszert, mert, mert egészen biztos vagyok benne, hogy ez sikerülne, akkor vagy egy egy rettenetes diktatúra jönne létre belőle, vagy pedig amely, a Molnár Tamást úgy söpörné ki a harmadik héten a vezetői közül, hogy a lába nem éri a földet, és nem is biztos, hogy olyan kezséskézzel bánna vele, mint az a jelenlegi demokratikus rendszer. A másik lehetőség pedig az, hogy többé-kevésbé visszállnak a demokratikus formák, és akkor egy-hát két év múlva megint előlép Molnár Tamás, és megint forradalmatok fog követelni. Még így a beszélgetés végén, hogy egy kicsit a gyakorlati dolgokra. Olasz Liszka, az Ugye a szörnyű büntény elkövetőinek a nemzetisége származása az szinte a következő napon már újságcímoldalakon, címoldalakon vagy legalábbis újságcikkeken belül szerepelt. Ez... Önök szerint mennyire etikus, mennyire védhető eljárás egyáltalán meg lehet-e tenni egy olyan liberális demokráciába, amelyik a szabad identitás választásra épül? Hát, azt gondolom, hogy semmiképpen nem szabad önmagunk erről eltakarni azt a tényt, hogy Magyarországon nagyon-nagyon súlyos társadalmi etnika és etnikai feszültségek is vannak. Nem akarok a költő mögé bújni, hogy a Petőfi azt írta, hogy, hogy állatoknak tekintve teki, egy állatoknak, teki, állatoknak eh, kezeltétek a népet, eh, hát most mint állatszet tinéktek. Szóval a magyar társadalomban eh, létezik eh, egy, olyan, egy olyan ellenségesség a cigány társadalommal szemben, ami mindenképpen feszültséget kelt, és ezek a, ezek ennek, a ennek a feszültségnek egyre súlyosabb és tragikusabb megnyilvánlásait tapasztalja az ember. Hát a kölcsönös ez, ez az ellenszem nem? Tehát, hogyha hát, most igen, egy, fontosan, fontosan, Azt mondjuk, fontosan. hogyha erről, erről lehet beszélni. Másrészt meg ugye ennek a bűncselekménynél azért az etnikai vonatkozás azért nem bizonyosodott be. Szó, szó nincs arról. Szó, tehát az elkövetőknek elkövetőkkel kapcsolatban semmiféle mentség nem fogadható el. Tehát az ő esetükben nem mentség az, hogy cigányok nem is súlyosító körülmény. Tehát a bűncselekményt valóban, mint bűncselekményt kell nézni, és úgy kell megítélni, mint különös kegyetlenséggel elkövetett emberül is, van. De hogy ez, ez felvillant egy, egy rettenetesen súlyos társadalmi problémát, ami közismert, de hogy, hogy, hogy ilyen, ilyen iszonyatos megnyilvánulásai lehetnek, az mégis mindenkit megdöbbent, erre, erre, erre oda kell figyelni, és nem lehet ezt elszedni, azzal, hogy ez nem etnikai probléma. Ez igenis, ez igenis a, a Magyarországon élő eh, etnikumok közötti. Nem tudom, én, én a mai napon olvastam több cikket különböző brutális verésekről, amik különböző kelet-magyarországi településen történtek meg, és igazából hát egyik szörnyűbb és borzasztóbb, mint a másik, van olyan, aminek szintén emberhalál lett a vége, és igazából ez az olasz-liszkai eset, amelyik megkapta ezt az etnikai billogot, ezt az etnikai háborús billogot, az kerül az újságok címoldalára, azzal foglalkozunk, miközben azt gondolom, hogy hogy a szórakozó helyen a helyi fiatalok által bottal összevert fiatalember, aki belehal a sérüléseibe legalább annyira szörnyű esett, és mégsem foglalkoztunk vele. Miközben az, az hogy ebből az ügyből cigányügyet és roma ügyet csinálunk, értelemszerűen a társadalom egy jelentős részében ellenségképet képet táplál, vagy ébreszt a cigány közösséggel szemben? Nem, nem, nem ebből, ebből az ügyből természetesen nem helyes, és nem szabad ügyet csinálni, de, de a, a roma kérdés e, súlyosabb, mint egy a társadalom szembenéz vele. Tehát az, hogy Magyarországon él félmillió ember körülbelül, e, aki, aki, e, akit a, a, a, a, a többségi társadalom nem tekint a saját részének, és aki egyre, kev, egyre inkább, aki közül egyre többen érzik úgy, hogy, hogy nem, nem tartoznak bele a magyar társadalomba, ez egy, ez egy borzasztóan súlyos dolog, és, és, és nem tudom, és biztos, hogy, hogy nincs rövid távú megoldás rá. No, hát én pontosan önnel értek egyet, fantasztikus elemzéseket hallottunk, hogy ez most római ügye, vagy nem római ügy, és úgy, úgy tekintjük ezt az ügyet, mint hogyha. Csak-csak olaszliszkának kapcsán meg lehetne ezt az egész problémát ítélni, pedig itt következőről van szó. Ez alapjában véve egy rendőrségügy, de rávilágít egy problémára arra, hogy Magyarországon 16 éve nem történt áttörés a Roma integráció ügyében. Sőt, én azt gondolom, hogy nem történt semmi a Roma integráció ügyében, mármint semmi látványos iszonyatosan lemaradásunk, egyre jobban nő, nő a szakadék, egyre erősebb, egyre brutálisabb az ellentét e, e, etnikai értelemben a magyarság és a romaság között, és ennél ezt borzasztónak tartom, e, és hihetetlen, hogy nem oldjuk meg ezeket a problémákat, és ilyen esetekben, amikor egy konkrétan a szemünkbe kerül, lehet, hogy ez nem ügy, de, de Szóval a szemünkbe a villakegyelnek a, a, a vonatkozásban A rendőri bántalmazásokhoz. Ugye mi kiosztunk egy könyvet, amit a kollégám, Kádárándás Kristó írta, a védkesség vélelme az előzetes letartóztatásokról, és, és abban szó van a rendőri bántalmazásokról, tehát hogy, hogy természetesen a, a, az áldozatok nyilatkozatai alapján tehát nem tudtuk és nem is lehetett kontrollálni, tényleg megtörtént-e, de azért elég szignifikás volt hogy a, a bántalmazottak között, vagy azok között, akik azt mondták, hogy bántalmazták őket a rendőri eljárás során, azok között jelentősen nagyobb volt a, a romák aránya, mint a nem romáki. A fiatalkorúak, a romák, a külföldiek és az erőszakos bűncselekményeket elkövetők ezek voltak a, a, a kiemelkedő csoportok. Na, és a, a, tehát egy-egy. Tehát, tehát, tehát ami hát amiben azért minden bizonyal benne van a rendőrségnek az előítéletessége is. Vagy akár abban, hogy bemennek egy szorulkozó helyre, egy kocsmába mondjuk és az első ahol ahol semmiféle rendzavarás nem történt és kizárólag a roma vendégeket igazoltatják. Azt hiszem, hogy pár vonatkozást azért tudtunk érinteni, már ami az emberi jogokat és azok aggájait illeti. Azért remélem, hogy majd a jövőben is valamikor fogunk tudni konzultálni, és ugyanakkor remélem, hogy erre nem lesz túl sok okunk, úgy mint a múltban. Kőszeg Ferencet, a Magyar Helsinki Bizottság elnökét hallottátok. Nagyon szépen köszönöm, további jó estét kívánok. Viszont hallásra. Viszont hallásra. Csapataink harcban állnak. Nyugalom, szélcsőközép kormány a hepén marad. November 3-án, este 8 órakor Óbudán a Fény Sadolk utcai Brösslyukban erőinket a Partizán bázis és a RockJabby csapataival. Várunk minden szabadságharcos és katastrofa turistát. A forradalmi kulatról az ülői gondoskodik. Legfrissebb tűzde hallják. Botrányos esemény rázta meg a nemzetközi pénzvilágot. A budapesti székhelyű demokrácia részvénytársaság számos vezetőségi tagjáról illegális pornográf tartalom jelent meg egy internetes oldalon. A cumi gétként elhíresült videófelvétel egyaránt megrázta a mérvadó üzleti csoportokat és a szexipar legnagyobbjai. Számos elemző a pornófilmgyártás forradalmaként kommentálja az eseményeket. Még mások arra hívják fel a figyelmet, hogy a részvénytársaság eddigi tevékenységének megítélését jelentősen ronthatja a nyilvánosságra került felvétel. A piac még kivár, de a különböző szexuális tartalomszolgáltatók papírjai iránt érezhetően nő a kereslet. Most stúdió! Bocsú, Most SMS-ek, SMS így van. Az egy órával ezelőtti számot kérdezik, hogy az Frankie Goes to Hollywood volt-e? Igen, igen, igen, az volt, az volt. Ez volt a Warriors of the Wasteland. Louis pedig azt írja, sajnos Magyarországon megélhetési rendőrség van. <gül> nem marha jól élnek meg belőle, de mindegy. Állam az államban, zsebre dolgoznak, szaladgálnak és félnek a szolgálunk és védünk helyett. Fegyka pedig egy fantasztikusan humánus és nagyon érett álláspontot képviselve, Ember, ne legyél rossz, kor, rossz helyen. Aki a vízágyúba ragadt, tett feljelentést, nem nyafogott. Tehát, hogyha rossz helyen vagy, és ütnek, ne nyafogjál, mások se nyafogtak. Ez fekély álláspontja. Ezt nem igazán értem. De, de, Aki de a vízágyúba ragadt, az a humanitás, ezek mögül, a mondatok mögül. Hát, hogy most azért nem. Ne szó... legyél rossz, kor, rossz helyen, ez a lényeg. András, fogadjuk éljél, fogadjuk el azt a világot, fogadjuk el azt a világot, ahol az embert nyugodtan bebörtönözhetik, összeverhetik a rendőrök, azért, mert ő esetleg lemegy megnézni, hogy, hogy mi a franc történik a szabadság téren, mert a TV-nek a közvetítése ilyen olyan miatt nem elégíti őt ki. És erre, erre az a rávezető érv, hogy például az a Fickó. De hogyha téged bevisznek a rendőrös és agyonvernek, akkor neked a rendőr simán avval érvelhető az én egyik barátomat is az egyik nyomozat. És és ügyne, a kapcsán megverték, úgyhogy te neked csak ne járjon a szád, ősenyafogott esenya fogja, ez érvelése. És hogyha az orvos meg elrontja a rutin műtétet, akkor érvelhet azzal, hogy neki a életben. szintén orvosi műhibának esett áldozatul nem nevetségesen. Na igen, de hát éppen te fejtetted ki nem is olyan régen, hogy az emberek nem nagyon akarnak demokráciában élni. Hát hogyha nem nincs szükségük az embereknek demokráciára, akkor én sem tudom, hogy miért tépem a számot, és nem is tudom, hogy miért kérjük számon azt, hogy, hogy az emberi jó sérülnek, stb. Hát az embereknek nincs is igényük erre igazából. Mire nincs igényük, Hát a demokráciára, legalábbis, ha valami ilyesmit hallottam volna a részedről. Ugye még arról beszélgettünk a szünetben, hogy, hogy Robinak az az elképzelése, hogy, forra, hogy a forradalmat igenis lehet demokratikus keretek között. Csinálni. Demokratikus keretek között, demokráciában, demokráciában. Demokratikus keretek érdekében lehet oh. forradalmat csinálni, annak érdekében, hogy demokratizáljunk egy rendszert. Úgy gondolom, hogy erre van lehetőség. Mindenki demokratizálni akar, tehát a kommunisták is, amikor a maguk diktatúrájáért Azért először, hallgass, azért először rá. hallgass meg azt, hogy én mit gondolok erről, vagy én, én mit gondolok demokratikusabbnak, és azután akarja összemosni a kommunistákkal. Légy szíves, a, ha már ezt -ált -ált -ált -általában szabad kérnem. Általában ezek az ideológiáknak mindig van egy jó marketing. Általában. Tehát akkor most így jól lehet általánosítani, és ebbe a zsákba engem is figyel, be, belerakni Hitler és Stalin mellé. Én, ugye? Én, én csak azt próbálom. Aztán csak azért, mondani. mert én is el tudnék képzelni egy demokratikusabb rendszert, mint ezt, amiben most élünk. Hát igen, Hitler is demokratikusabbat akart, ugye? Én, azt akartam mondani, hogy, hogy olyan keretek között, amelyek engedik azt, hogy erőszak nélkül is alapvető dolgok megváltozzanak egy társadalomba, és ilyenek a, a demokráciák, a mai demokráciák a nyugati világban, nem elfogadható semmilyen érv amellett, hogy forradalmat lehessen vagy kelljen csinálni. Egész egyszerűen nem elfogadható, mert az erőszakot így módon nem, nem lehet, nem, lehet nem, nem, nem, forradalma, A forradalom és az erőszak szót olyan nyilvánvaló egyszerűséggel és ö, arcátlansággal mosod össze, mintha a kettő egyet jelentene. Ne? Nem. Szó sincs róla. A forradalom az a társadalmi rendszert változtatja meg gyorsan és hatékonyan, ütőképesen, nem feltétlenül erőszakos. Jó, rakjunk egy kicsit rendet. Na, no, hát következő dologról van szó. Van, van különböző, különböző csoportok, akiknek különböző érdekeik vannak, és különböző hatalmi potenciáljuk. Ez maga a keret. Ezen belül ugye van, vannak szabályok. Most, hogy a demokratikus rendszerről akkor beszélünk, hogyha ezek a szabályok ezek önmagukat képesek változtatni. Hogyha önmagukat képesek erőszak változtatni, akkor nem érdemes magát. A rendszert felrúgni, hiszen megfelelő érdekérvényesítéssel ezek a szabályok változtatnak, úgy, hogy az emberek emberek jobban, igazságosabban élhessenek. Egyébként nem hiszem, hogy ilyen rendszerben élünk, de azt sem hiszem, hogy forradalomra lenne szükség. Ha viszont egy más, ha másik szempontot vesszük figyelembe azt, hogy hogy az jelenlegi rendszer a, a, a, a társadalom nagy része számára igazságtalan, a társadalom nagy része rosszul éli meg magát, szorongatva érzi magát, akkor egész egyszerűen hatalmi pozíciójánál fogva elsöpörni ezt a rendszert, Ehhez, ettől nagyon messze vagyunk, kosútéren vannak. 7000-en, én nem látom azt az érdekérvényesítő képességet, azt a nyomást, amit 2000 ember ki tud úgy gyakorolni, hogy ezt tényleg rendszert megváltoztassuk. Ez akkor is a Mónika szó nem kedvez a forradalmároknak és a forradalomnak, de egy vitáról van szó. Nem pedig arról, hogy itt most ma Magyarországon a forradalomnak az... Annak a 2000 embernek annak a 2000 embernek, akik a Kossuth téren vannak, nem csak a számon nem felel meg arra, hogy forradalom legyen, hanem egy. A gondolkodása sem felel meg arra, hogy forradalom legyen. Őnek nincsen, őnekik nincsen víziójuk arról, hogy mit csináljanak, a ha hatalomra jutnak. El akarják zavarni a gyurcsányt, vissza akarják juttatni az FTC-t az első osztályba, alkotmányozó nemzetgyűlést akarnak hozni, meg a Turult akarják a címerbe, meg a, az alkotmányba akarják a Szent Koronát, meg a Szent jobbot, meg Mária könnyeit, meg én nem tudom, milyeneket akarnak. Ez nem, for, tehát ez nem egy forradalmi ideológia, Jó, ne akkor, tévedjünk. Akkor, akkor, akkor viszont azt magyaráz meg nekem, hogy ha te itt magasabb, Igazságosságot akarsz a nép érdekében, akkor létszerűs magyaráz meg, hogy milyen módon ítéled meg azokat az embereket, akik a mónikasót nézik de... inkább. És olyan korszellemról beszélsz, de... ahol a mónikasók nem kedveznek a forradalnak. Ah? Hát pontosan nem a korszelemről beszélünk, hanem az emberek akaratáról. És az emberek érdekel képessége... Tehát Azt mondod, hogy az emberek mónikasót akarnak. Enged meg, hogy befejezzem. Hogy ha az embereknek eléggé erős, határozott a vágyuk, akkor egész egyszerűen azt a rendszert, amiben élnek. És ez nem mónikasó kérdés, ha az nem elég, ne, embereknek nem elég erős és határozotta váljuk, akkor tehát jó a rendszer. Tehát az emberek nem akkor az emberrel maga... fogja megváltoztatni, hanem jók a jelenlegi szabályozási keretek, és hogyha egyébként ezek önmagukban tartalmaznak változtatási elemeket, például alkotmányt lehet módosítani, akkor mi De, nem, de nem, nem az de, de, ki azt, hogy De ki azt, hogy ez a rendszer nem forradalommal fog eldől, megdőlni? Ki azt most? Azért, mert nem a gyurcsány kormány idején? Azért, mert nem ebben az évszázadban? Azért, mert majd mondjuk 50 év múlva, 100 év múlva, lehet, hogy 200 év múlva? Ki hogy ez a rendszer nem forradalommal fog ki mondta azt, hogy ez a rendszer minden rendszerek legjobbika, amit nem fog követni egy forradalom, Robi. majd egy újabb rendszer, majd egy még újabb rendszer. Robi. Itt egy elméleti síkon mozgunk, hát, itt közben egy elméleti Robi, vita van. Se... Marján, Robi, elméleti vita van, csak az senki nem mondja, hogy ez nem történhet így száz év múlva, vagy kétszáz év múlva, pusztán csak annyit képviselek ki a. Én, én pusztán csak annyit képviselek a magam részéről, hogy nem tudom elfogadni az erőszakot. Nem tudom elfogadni a forradalmi erőszakot, nem tudom elfogadni a forradalmi állapotokat egy demokráciában. Te, te, -mert, mert, mert lássuk mert, mert... Az, azt a demokráciát. Lássuk azt a demokráciát. Ott nincs is rájuk szükség. Egyébként meg te ennél többet képviselsz, vagy ha úgy tetszik, kevesebbet, de te azt képviseled, hogy az embereknek nincsen igényük a demokráciára. Az embereknek nincsen szükségük a demokráciára, az embereknek a, a kilókenyérre van szükségük, meg a meleg kájhára van, van szükségük, meg az embereknek a nem tudom én a, a születésnapi tortára van szükségük, meg ezekre a dolgokra. Van. Mónika Sóra van szükségük, azt gondolod, hogy nincsen szükségük a demokráciára, nem igénylik a demokráciát. Egyébként, tettem, amit Egyébként ez egy lehetőség, hogy feltegyük a kérdést a hallgatóinknak, szükségük van-e a demokráciára, vagy nem? Igényelnek-e demokráciát, vagy sem? 0630 30, 30 881 az SMS számunk, ahol, meg, ahol lehet szavazni arról, hogy akarunk-e demokráciában élni, vagy nem akarunk demokráciában élni. Van-e rá igényünk, vagy sem? Jó, nézed, Robert, tehát hogy nagyon jó, kétszer adod ugyanazt a mondatot a kezembe. Nekem volt egy cinikus megjegyzésem azzal kapcsolatban, hogy te mondtad, hogy az emberek azok a demokráciára vágynak, hogy demokratikus keretekben én meg azt mondtam neked, hogy az emberiség az írót történelem ideje alatt, hát nincs, nincs egy évszázad, hogy az emberiségnek mondjuk egy töredéke az demokratikus körülmények között élne. Az összes többi része a világnak, vagy az elmúlt több ezer év alatt nem éltek az emberek demokratikus keretek között, mert az embereknek alapvetően nem ez a fontos. A fontos az, hogy biztonságba érezzék magukat, hogy legyen pénz vajra, kenyérre, legyen, legyen feleségük. Ezek az igazán fontos dolgok az emberek, tehát alapvetően szerintem ez nem érdek. Jó, akkor most, most én egy eléggé védhetetlen és nagy, nagy támadási felületet kínálok, de szerintem az egy jól működő társadalom, ahol az emberek legnagyobb része érzi, jól magát, érzi biztonságban magát. Ez jelent jogbiztonságot, ez jelent gazdasági biztonságot, ez jelent emberi jogi és különböző jogi biztonságot, stb. És hogyha ez a rendszer megvalósul, akkor tőlem azt hívhatják diktatúrának, hívhatják demokráciának, hívhatják bárminek. Szerintem az a jó rendszer, hogyha az emberek nagy részének arra van igény, hogy Mónika sót nézen, akkor mivel a társadalmat azért hoztuk létre, úristen. hogy az emberek érdékeit képviselje. Úristen, úristen, búcs, olyan dolgokat mondasz komolyan, mondasz Érve. Jó, rendben van, de várját, hát most mert így, is. Mert akkor én most egyszerűen kétfelé kéne kommunikálni, de mert mindjárt fogok én kétfelé kommunikálni. Egyrészt bulcsú. A Monika Show az nem egy eredendő dolog. Az, nem az embereknek van igénye mónikasóra, a Monika Show az, ami a tévében megy. Ha a tévében ennél színvonalasabb műsorok mennének, akkor azokra lennének az emberek rákattanva, az emberek tévét Úr szeretnek Isten, nézni, hogy azt a mál demokrácia, mál eredendő dolog. Mál, hát a A, a demokrácia az lehetséges, hogy nem eredendő dolog, de mondjuk már olyan három ezer ezelőtt feltalálták, tehát wow. eredendőbb a, dolog, dolog lényeges, mint az a Mónika számára fontos a cipővásárlás, mert azt meg 86 ezer éve találták ki, és akkor most miről beszélünk? De miért nem lenne fontos a cipő az embereknek? Ki és a Mónika szó is fontos, akkor miről beszélünk? De, mi, de, mi, de mi hogy jönne, de hogy jönne, várjál, három ezer éve találták fel a demokráciát, az hol történt? Hát a témban nem, Három éve. Jó, akkor nem három ezer éve, hanem 2500 évvel. bocsássák, 2600 éve találták föl. Igazad van, meghajtom a, a fejemet érve az érveid előtt. hogy például nagyon érdekes, hogy a liberális demokráciát a maga emberi jogi uh, szempontjaival nagyon nem érdemes. Hát a negatív nagyobb nemet demokráciát nem pozitív. Nem egy szuverenitást azt igen. Nagyon nem érdemes összekeverni azzal az ókori konstrukcióval, ami alapvetően arra épült, hogy egy bizonyos privilégizált Kisebbség, akik ugye az aténi állampolgárok voltak, azok szavazhatnak bizonyos kérdésekben, és ekközben meg embereknek a tömegei élnek teljes jogfosztottságban, mondjuk a nőkről nem is beszélve. Tehát, Hadd reagáljak rád egyébként úgy? arra, amit, a, amit, a, amit az imént mondtál. Azt mondtad, hogy az emberiség történetének a nagy részében az emberek nem éltek demokráciában, míg a demokráciában eltöltött idő az, mit tűnye, az emberiség történetének csupán a töredéke, mondjuk az 1-2 százaléka. Tehát, és ebből levontad a következő és mi szerint az embereknek nincs igényük demokráciára. Továbbra is várjuk az SMS-eket 30, 30 88, egy egy gyorszám, egy és ha én azt tudtam. mondom neked, Ha én azt mondom neked, hogy én, hogy én az, az elmúlt másfél évben folyamatosan éheztem, és mondjuk az elmúlt másfél év mindössze 1-2 százalékában, mondjuk pusztán... 5 napon keresztül volt alkalmam arra, hogy egyek és jól lakják és ne éhezzek, akkor ez azt jelenti, hogy nekem nincsen igényem ételre. Vagy pedig azt jelenti, hogy meg voltam fosztva az ételtől. Nem volt lehetőségem arra, hogy jól lakjak. Tehát pusztán abból a tényből, hogy az emberek nem éltek demokráciában, nem volt meg a lehetőségük, hogy kinyilvánítsák az akaratukat, nem volt lehetőségük arra, hogy az őket, az ő életüket meghatározó szervezeti formákat meghatározzák a maguk akarata, a maguk szándéka szerint. Ez nem jelenti azt, hogy erre nincsen igényük, szerintem mindig is volt rá igényük, és nem véletlen, hogy ezek a rendszerek létrejöttek, ugyanis ezek az igények artikulálódtak, ezek az igények ezek megvalósultak, bármely töredékesen is. Jó, szerintem az embereknek az, az, az, az, hogy demokráciára, tehát, hogy erre, erre a fogalomra hogy van-e igény azokban a társadalmunkban, mondjuk például az iszlám társadalmak egy jelentő, jelentékeny részében, azt gondolom, hogy semmifajta társadalmi igény nincsen. Alapvetően az, hogy nekünk a magunk szocializációjával ezek fontos értékek, úgy, mint a szólásszabadság, az, hogy sok párt legyen, hogy legyenek vála választások, ez a mi szocializációnknak az eredménye, ez nem, nem valami uh, régtől, őstől, sok-sok ezer éve bennünk szunnyadó ösztön, mint mondjuk az is, vagy a, vagy, vagy a szexualitásnak az ösztöre. Ez egy tanult folyamat, én azt gondolom, hogy egy helyes és egy nagyon jó folyamat, mert egyrészt igazságosabbá, másrészt hatékonyabbá teszi a társadalmakat. Gazdagabb és biztonságosabb társadalmakat tud teremteni a demokratikus szerintem talán ez a legnőbb előnye. De, de nem biztosan gazdagabb, gazdagabb, nem biztosan gazdagabb, biztos, de biztos távon igazságosabb. Igazságosabb. Ö... Távon gazdagabb is. És ezek szólnak a demokrácia mellett, hogyha valami tudná biztosítani ez, ezeket az értékeni, mint ahogy például pusztán csak a biztonság illúzióját a különböző uh, fa vallási fanatizmusra épülő rendszerek. Nagyon-nagyon egyszerű biztonságot tudnak adni azoknak az embereknek, akik benne élnek. Felejjön meg a Szentkönyvben támasztott 6-8-10 szabálynak, borzalmas életed lesz, éhezni fogsz, de a végén ott vár majd valahol a megváltás és a mennyország. És neked akkor nagyon jó lesz. És ez, e ezek mellett az elvek mellett, hogyha valaki ezeket elfogadja, nagyon teljes, boldog életet tud élni sokkal szegényebb, sokkal nyomorultabb körülmények között, mint ahogy mi élünk és mi például nem érezzük nagyon sokszor jól magunkat ebben. Én csak erről beszéltem. Bolcsó, egy kérdésem csak, hogy visszakérdezzek itt két frontos harcomban Mónikasó ügyben. Egy, egy szavas választ hogy hogyha képes vagy rá. Mi volt előbb? A Mónikasó volt előbb, vagy az igény az emberekben a Mónikasó iránt? Szerinted? Hogy kérdezett vissza, mi volt előbb a cipő vagy a demokrácia? De ez szerintem megválaszolható. Az emberekben. Szerintem, ellen... szerintem, szerintem te most erre a kérdésre nem akarsz válaszolni. A cipő volt-e volt előbb vagy a demokrácia? A válaszom, Robi. cipő volt előbb bulcsú. a demokrácia később jött, mint a cipő. Robi, Nos, no, a Mónika show a... volt előbb, vagy a Mónika show iránti igény volt előbb? Szerinted? A Mónika show volt előbb, egyébként, Akkor hát egyébként, egyébként ez egy meglévő igényre reagált, de hogy fejezem be te, te azt mondtad... Akkor mégiscsak az igény volt előbb? Ez egy meglévő igényre reagált. Nem azt mondom, hogy volt egy igény, és volt a Mónika só. A Mónika só iránt igény nem lehetett a Mónika só előtt, hiszen ez logikai ellentmondás lenne, drága testvérem. De ha nem lett volna igény a Mónika show, akkor nem lett volna nézetműsor. Ugye ez, ez, nem ez nem roppant egyszerűen. Ez, ez, ez nagyon nincs jó jó igény, jó. igény De Mónika meg, hogy befejezem, És annyira mondom, jó, jó érzés néha, hogyha az ember egy gondolatmenet végére ér. E, no, hát meg, megpróbálok most ezt megtenni. Tehát, érveltél, hogy. Nincsen megfelelő forradalmi hangulat, mert ezek a drága mónika sók, ezek nem kedveznek az embereknek. Én pedig azt mondom, hogy ha egy demokratikus rendszert a népakaratra hivatkozva próbálunk leváltani, akkor ne avval kezd, hogy a. Hát ezzel a népakarattal az a baj, hogy ez a, ez a nép ez nem olyan dolgokat akar, amilyeneket én szeretnék, hogy akarjon. Hát ha van bármi értelme a nép akaratnak, akkor pontosan az, hogy a népet elég felnőttnek tartjuk ahhoz, hogy eldöntse, hogy mit akar. hogyha Mónika akar, a de nem, de, nincsen, de, de, de ezt, ez, ez a legnagyobb tévedés. Nincsen a Mónika alternatívája, mert a Mónika Show az nem nép akarat által, hanem tőke akarat által került oda, ahol van. A Mónika azt nem a nép de. választotta, de a Mónika Show nem demokratikus alapon létezik. Tehát ne egy olyan Fénynek, egy, de Balázs. A Básó az alternatívája a mónikasónak. Jelenleg ilyen alternatíváink vannak, ilyenek közül lehet választani. És most csinálj úgy, mintha nem tudnád, hogy miről van szó, és csinálj úgy, mintha másfél, vagy mint egy éve a mikrofonban nem erről beszélnék egy huzamban. Hogy nincsen a mónikasónak, a jelenlegi a jellegi civilizáció struktúrában, a mónikasónak nincsenek versenyképes alternatívái. Erami. Ez a demokrácia, ez valójában nem a nép akaratára, hanem a tőke akaratára struktúrálódott valójában az a lényege, hogy. A, hogy a, az a szabadabb, akinek több pénze van, az egy dollár egy szavazat elve érvényesül. A, a, az intézményesített marketingnek az eszközeivel szavazatokat vásárolnak a pártok, ezek a, ezek a, ezek a tőkés Jop. intézményrendszerek, amelyek annak érdekében szerveződnek, hogy az embereket a az emberek demokratikus jogait és az emberek demokratikus szuverenitását kiárusítsák. A ez akkor, zajl... akkor enged meg, hogy két pontra reagáljak. Az egyik az az volt, hogy amikor, ez az, egész amikor az egész dolognak a konkrét magyarországi helyzetét behoztam, akkor el elkezdtél nekem arról magyarázni, hogy ez elméleti vita, és nem fog ez változni majd a jövőben. Akkor most döntsük el, hogy ez most egy általános elméleti vita, vagy a jelenlegi magyarországi helyzetről szól. Melyikről szól? szóljon, amelyikről akarod, hát most beszéljünk Jó, Szerintem beszéljünk a jelenlegi helyzetről, mert az, az úgy általában érdekesebb. Hogyha azt mondod, hogy ezt a jelenlegi rendszert meg kell dönteni, és ehhez népakaratra van szükség, és azt mondod, hogy az emberek befolyásolva vannak ennek az akaratnak az érvényesítésében, mert hogy csak bizonyos ö, agymosó ö, ö, műsorokon keresztül tudják megélni a saját valóságukat, akkor erre azt mondom, hogy jelenleg nem tartod életnek a társadalmat egy mérgezés miatt, a televízió mérgezése miatt, nem tartod életnek a, a népet arra, hogy a saját akaratát érvényesítse. Nem életnek szó... nem, ne, nem, nem tartom. Hát, nem, hát ez, vagy egyébként, képes, ez egyébként, szinte, ha, ha, ez, ez Nap, ez egyébként szinte pontos. Én, innentől Azt mondjuk drogfüggőnek tartom a társadalmat, én, tehát mondjuk úgy tekintek a társadalomra, amelyik a TV által gyakorlatilag valamiféle olyan befolyás alatt van, ami... E, e, ez a drogfüggő szennyezett társadalom nem tudja ugye a maga nép akarát tehát érvényesíteni, tehát nem érvényesíteni, <gül> tehát nem jöhet létre az, amit akarsz, tehát az, amire te hivatkozol, hogy a nép, a népette valójában nem látod, nem értesz vele egyet, mérgezetnek, fertőzöttnek tartod, és mégis a képviselőjéként nincs népszerű. Miben, nincs miben nem, érte, nem egyet érteni vele, nincs nézete, amelyel ne értenék egyet. És nincs hát nézete, amellyel hogy, egyet hogyan, hogyan, nem érte, hogyan távolodhatsz el az ő Mónika szeretetétől? Mi az, hogy eltávolodjak az ő mónika. So életemben nem, nem szerettem, soha életemben nem szerettem a mónikashoz. Azt, azt mondott, hogy nincs dolog, amiben nem értesz a néppel egyet, és mégis azt mondod, hogy azt szerinted egy mérget. És azt mondom, hogy szerinted egy borzalmas lelki torzulás, hogy ők bizonyos tényleg viserokat érteked veled a mónikasó? Nem. De én hát viszont nem is hivatkozok a népfelségre, én nem is hiszem magam a nép tudójának, és nem is hiszem azt, hogy nekem kéne meghatároznom azt, hogy a népnek miket kéne szeretnie, és miután ezeket jól meghatározta, meg akarom önteni a rendszert, mert én tudom, hogy mit szeret a nép, aki jelenleg torzult állapotban van, mérgezve van, de hát én tudom úgy írt is. Meg azért azt mindig tegyük hozzá, hogy, hogy ez a nép, amelyik egy ópiumon, egy drogon van, ez, ez sem egy újdonság, tehát hogy ez most a televíziót lehet megjelölni ennek. Régen ugye Régen, a vallás. A a Rögtön, Rögtön Marx-szal a... össze lettem mosva, jó van. Igen, a vallás, és, mi, mi, és mi mindig várakoztak ezek az izmusok az, arra az élcsapatra, csapatra, amelyik, uh, amelyik uh, ma, majd erővel megmutatja a népnek, hogy mi is, mi is az ő dolga. Csak hát ugye ezek sohasem voltak demokratikusak. Ezek so, so, sohasem hmm. arra épültek, hogy kérdezzük meg az embereket. Még a mindig a múltba, mindig amikor, kell amikor, amikor, például, amikor például te arról beszélsz, okay. A ezt a szófordulatot használta, az is kinyilatott egy csomó embert. Amikor, amikor, amikor te például arról beszélsz, hogy melyik volt előbb a Mónikasó vagy a Mónikasóra az igény, a Mónikasóra valószínűleg sokkal előbb volt igény, hiszen az emberbe a pletykálkodása... Nem, az a ellenmondás lenne, hogy a Mónika a előbb-utóbb a Mónika típusú műsor. Arra, na abban viszont egy az tagadhatatlan, különben nem lett volna sikeres ez hát, az, az, az emberekben Az emberekbe a leskelődés, hát én, én, én a házba, ahol lakom, ismerem azokat a az idős hölgyek eddig más nem csinálnak, mint egész nap lesik a szomszédokat, és utána megtábgyalják egymással, mm. hogy éppen mit láttak. Ez egy hihetetlen... és utána mennek, és megnézik a Mónika Sót is, akkor ki van, ki van egészítve a, a, a plegykabatyú egy jó, jó adag támogatással, a mi jó Mónikánktól. Tehát ezek abszolút léteztek, hogy ne lenne verseny. Hát abszolút van verseny. Mónika szó mellett ott van még 6-8-10 csatorna, a, amin időről időre különböző mm. színvonalú. Például megmutatják a Mártolást. Őket a lányok ne, majkának, ne, például. Ne, ne. Általában, általában változó színvonalú, változóan alacsony színvonalú, de a mónika magasabb színvonalú produktumok, alkotások vannak, és az emberek mégis valahogy ezt választják. És ilyenkor, meg hirtelen azoknak az embereknek, akik forradalmat akarnak, egész egyszerűen nem tetszik az embereknek a döntése. Hirtelen az, az a demokrácia, amiről ők beszélnek, hogy milyen jó, meg milyen fontos, és hogy milyen fontosak azok, hogy az emberek maguk dönthessenek, hirtelen nagyon nem kezden nekik tetszeni, mert az emberek nem úgy döntenek, mint ahogy ők a maguk forradalmi hevületében gondolják, és azért ez szerintem egy kifejezetten nagy ellentmondás. Hmm. Demokrácia RT történetének első betelefonáló hallgatója következik. Haló, haló. Sziasztok, Hernádi István, lelkes hallgató vagyok, itt már szélső közepet, és annak idején hallgattam. Már ne haragudjatok a kritikáért, egy kicsit ilyen belterjes, és picit már újonalmas, és egy kicsit a beszélgetés. Én, ha, ha nem hát majd te földobod nekünk. Igen, igen. Szeretném abba az irányba elterelni, amit rendszerekről, meg demokráciáról beszélgettetek, hogy legyen egy rendszer, csak az működjön. Tehát ne legyenek itt szerepzavarok, ne legyenek itt olyanok, hogy a takarítónő az igazgatónak hiszi magát, a miniszter az Istennek, stb. stb. Pontos, vagy, mint egy sebészkés, az a demokrácia, amiről itt beszélünk, annak köze nincs ahhoz, ami jelenleg megvalósul. Hát, na, itt kifejezetten sok aggály Milyen? Emberi jogi. Szóval nem, hogy forradalom legyen a vége a sok aggálynak. Nem, majd a te forradalmi seregeid elégulnak ki, csak nem érnek rá a nézgom, az enyémek már indultak. Tehát, nem tudom, hogy kivel az én fordalami mert azok itt állnak az ajtóba. És mindjárt az ajtót és akkor jaj lesznek. Én nézem a bejárót és egy darabot nem látok. Tehát, persze, Elhagytak a seregei az, Azok a seregek, akik jönnek, azokat te nem fogod látni, csak amikor hátulról behatolnak. <síns> Köszönöm szeretném ezt összekeverni. E, igazából még egy megjegyzést az hadd tegyek én eléggé szivárdul hiszem, hogy előbb volt a mónika só, és aztán, a, aztán az igény. Hmm, hát ez hmm. Hogy a fenébe lett hirtelen a balásó is, meg a mónika de is. Beted, és de, a de nem vedné, bocsú? de nem még észre bolcsú, hogy akármit adnak az RTL klubban meg a TV2-n, az menthetetlenül előbb-utóbb rohadtul nézek. Na akkor most van oh, a oh, nagykönyv, oh nagykönyv, bocsánat, a ment. Teljesen mindegy, de. Hadd, hadd mondjon valamit a közös mondjak, mert kezdem ott érezni magam veletek, amikor nem tudok szóhoz jutni, mint ahogy ti egymástól, hogy ez szerintem egy, egy kőkemény biznisz. Tehát egy, van egy marketing felmérés, megnézik, hogy a, az ilyen mindenféle ö, ö, óriási dolgokra, mint ahogy ilyen, ilyen, ilyen viharok, katasztrófák, vér, stb. Mekkora a nézettség és mekkora az igény, ezekre a hülye témákra is valahogy valamilyen furmányos módon Rátapintanak, hogy kell, nem kell. De, de nem tudnának rátapintani, hogy ha nem a meglévő igényszintekre reagálnának, hát egész egyszerűen azt. Hát, nem, nem erről van szó, bolcsú, rohattól tévedsz. Akkor nem igényeket, igényeket elegeti, az nem, nem, nem, nem elégítenek ki, nem. hanem igényeket alakítanak ki, bolcsú. Igényeket alakítanak a, ki. erre minden reagálunk. egyetértek, hogy igényeket alakítanak ki, és még egyet hat tegyek egy megjegyzést, én politikát, most ilyen aktuál politikát nem is annyira szeretnék belekeverni, de a, az egyik újságosomnál mégiscsak ebbe belecsúsztam ebbe a dologba. Eléggé kiábrándult vagyok mind a két, az érem két oldalával szembe, hogy ti is mondtátok annak idején. De minden esetre egy hölgy mögöttem állva, hogy én hall, hallgatott engem, és én meséltem, hogy én nem szeretem azt, hogy például a Fidesz mennyire rátelepedett erre a kossuth dologra. És hogy amikor nem akarta, akkor inkább azt mondta, hogy távol tartsa magát, de amikor akarta, akkor péntekre odahívta össze a és akkor én erre azt mondtam még, hogy nem találok hiteles személyiséget, és erre azt mondta a mögöttem levő, hölgy, aki mint kiderült egy jobboldali gondolkodású és Fidesz hívő, hogy, hogy ő tud hiteles személyiséget, mondom, hogy kicsoda, azt mondta, hogy a Viktor, és kérdeztem, hogy ezt mivel tetszik indokolni, erre ő azt mondta, hogy aki ennyi embert ki tud oda vonzani a térre, az hiteles. Én erre még azt mondtam, hogy akkor viszont legyen a győzike, mert a győzikét két és fél millióan nézték. Tehát én szerintem ez korunk nagy csapdája, ez a nézettség, a mérte, és, és szerintem ez kőkemény biznisz. Tehát ezt itt felmérik furmányos módon, mennyien fogják nézni, hát figyelj, aki veszi a fáradtságot és csak úgy alkot véleményt, hogy végignéz egy-egy ilyen sót, hát Hát rettenet, én, én nem tudom. Hát kapcsolgat és valahogy valamilyen módon ott ragad, de én szerintem erre abból von, nincs igény. Köszönjük Tehát, szépen! Köszönöm én is, sziasztok! Hello, hello! Na hát, bulcsú. azért még hadd reagáljak rá egy kicsit. Az embereknek hány százaléka kell egy forradalomhoz? Gondolom, hogy vizsgálta, hogy vannak ezzel kapcsolatos felméréseid, mert hogy úgy látom, hogy te vagy itt a forradalom tudora. Mennyi kell? Tehát, hogy Robi, hány százaléka az probál, embereknek aki, éppen meg nem néz, néz Mónika, szó. Nem érvekhez fel csak ahogy te csináltad a drágat a Ahogyan csak minősített minősített tanultam. Én mikor minősítettem? Nem hát te neveztél engem a, forra, a, a, a népek bölcs vezérének, aki majd forradalmasítja a társadalmat, stb. stb. stb. Te neveztél engem a forradalmi csapat vezérének. Hogy, hogy azt mondtad na, az hát emberekre, ezzet... hogy bár mérgezett a tudatuk, de te mégis jobban tudod. Azt, én nem hogy mondtam, hogy jobban, jobban Nagyon ezért most én most tőled kérdezem, most visszakérdezek, hogy hány százalék maradhat az embereknek egy forradalom során a Mónikasó nézése nézésekor az RTL klub képernyője előtt, és hány százaléka kell, hogy az utcára menjen? Tehát hol van a forradalmi kritérium? Tehát ez a, ez a, a, a, a súlypont, súly ez a kritikus tömeg, hány százaléknál? Ott van a kritikus tömeg, amikor Nyúlni, hogy az adott rendszert megdöntsék. Na hát és mi van akkor, hogyha ezeket a megfelelő hatalmi ö, eszközöket meg tudja szerezni annyi ember, a, mondjuk mitén a társadalomnak a egy ezreléke és ezt a forradalmat keresztül tudja vinni a többiek megnézik nézik több közben az egy oligarhiának a for... lesz a, a, a Nem olyan biztos. Ez látod, nem olyan biztos, mert miért? hogyha, az, mert hogyha az, azt a töredékes demokráciát ennek az oligarchiának a pucsam, mert ez oligarchiának nevezett pusztán csak azért, mert bár hát semmiféle. Ez szűk De, de, de, de, de miért egy mi az, hogy szűk, szűk kisebbség. De miért? És a nagy francia forradalmat, azt a francia nép hajtotta végre. Nem, nem Robespierre Danton, nem. Brissot. E, és nem, nem, nem még 12 ember, nem szenzűsz, nem. De. De, de, hogy nem. Pontosan erről van szó, az is akkor egy oligarchia volt, ilyen de alapon. Hogyne. Minden oligarchia ilyen alapon, hát sosem jön el a szabadság, hogyha így állunk hozzá, nem azt kell vizsgálni, hogy a társadalom hány százaléka hagyja végre a, ezt a forradalmat. Hány hanem, százaléka a, ért vele egyet? Nem, hanem, hanem, hanem hogy azok az intézkedések, amelyek, amelyeket létrehoz, azok az, azt az adott rendszert, azt demokratikusabbá, szélesebb társadalmi bázison nyugovóvá teszik e, mint az előző. Vagy, sem De vizsgáljuk ezt. Hát, na most, hogy az ember egy olyan adásponttal vitatkozol, amit én az elején mondtam. hát, én az, na, hát ez, ez határozza amit az, az, az elém hogy na, Nem kellenek nem kellene az emberek hozzá, maradjanak otthon, nézzék a mónikasót és majd az ő forradalmuk akkor fog megtö me megtörténni, amikor a mónikasó eltűnik a képernyőről, és valami más, valami minőségében magasabb rendű fog én, a én képernyőn. Én azt mondtam, hogy a politikai hatalom, vagyis a politikai autoritásnak kétféle módon lehet, lehet érvényt adni. Tehát kétféle módon fogadom el a politikai autoritást. Az egyik az az, hogyha van egy demokratikus rendszer, ahol tiszták a szabályok, és, a, és ez a rendszer, ez képes saját magán alapjaiban változtatni, de erről beszélsz, ez nem kell, nem kell az egész nép, ehhez elég egy szűk csoport, aki megfelelő érdekérvényes. ez már nem lehet forradalom? Dehogy de. nem, hát Na, ezt hát mondtam, ez volt az egyes premissza, amivel én egy pillanatra se ö, ö, mentem vele szem a kettes, ha viszont ez nem jön létre, akkor pedig magának a népnek kell tömegénél fogva Egyszerűen érdeket érvényesítenie, de akkor. Hát viszont erre egymással egy, egy egyetértésben nem látjuk az esélyt. De Világos. Így van, de akkor viszont nem érdemes ezt a kritikus tömeget ezt minősítgetni, és megmondani neki, hogy mit is kéne gondoljon. Csapataink harcban állnak. Nyugalom, szörcsőközép kormány a hetén marad. November 3-án, este 8 órakor Óbudán a fényes Sadolk utcai egyesítjük előinket, a Partizán Bál és a Rockjabbi csapataival. Várunk minden szabadságharcos és katastrofa turistát. A forradalmi úlatról az ülői úti fák gondoskodik. Takács András közölte, október 23-án délelőtt is ott lesznek a kosút téren, amíg tart az állami ünnep, addig ők csendben lesznek, legalábbis nem használnak hangosítást. Figyelünk arra, hogy senki ne zavarja meg az állami ünnepet, de senkinek nem tudjuk bekötni a száját, tette hozzá a tüntetés szervezője. A demonstrálók déltől folyamatos műsorral készülnek, művészekkel, zenekarokkal, 6 órától pedig nemzetgyűlés tartanak. A nemzetgyűlés az alkotmányossággal és a jelenlegi politikai helyzet megoldásával kapcsolatban hoz majd határozatokat, fűzte hozzá. A tüntetők jelenleg is tárgyalnak a rendőrséggel a területmegosztásról. Elképzelhetőnek tartják, hogy az aszfalt a kormány, a füves rész pedig a demonstrálóké legyen. Nemzetgyűlést annyira tündérjek nem. De hanem a aranyosak. Este hattól pedig nemzetgyűlést tartunk. Határozatokat is fog hozni a nemzetgyűlés. Milyen ne? határozatokat fog hozni a nemzetgyűlés? Hát gondolom a nemzet nem nem gyűl... a Árát. Hát A nemzetgyűlés az ország a legfontosabb kérdésekben kell, hogy határozonát a gondolom alkotmányosság, hogy ki fogják kiáltani a királyságot egy álmapár és és. Igazából az, az az érdekes, hogy pusztán azzal, hogy egy jó helyen lefoglaltak egy jó szögletet az országban, ezzel így folyamatosan szerepelni tudnak a legnagyobb állatságukkal. Tehát, hogyha én, én nemzetgyűlés hívnék össze az állatkertbe, a pátyi, pátyi présházunknak az udvarára, az senkit nem érdekelne. De, de miután ők a Kossuth foglaltak le egy bizonyos nagyságú zöld területet, ami már annyira persze nem zöld, a, ennek következtében ez, ez fő hír, meg ez egy fontos esemény Magyarországon, pedig hát igazából semmi, nulla. Nem sok. Nem sok. Továbbra sincs egyetiség az október 23-ai parlament előtti ünnepség kapcsán kosutéri demonstrálók képviselői, a rendőrség és a miniszterelnöki hivatal képviselői között. Ha nem jön létre konszenzus, a tüntetőknek október 20-án 0 óráig el kell hagyniuk a teret. A Magyar Nemzeti Bizottság 2006 vezetői, a meh illetékesei és a rendőrök kedden tárgyaltak egymással. A tüntetők felajánlották a miniszterelnök hivatalnak a területmegosztás lehetőségét az október 23-ai ünnepségekre, Ám erre mind a miniszterelnöki hivatal, mind a rendőrség nemet mondott. Igen, ez az a kérdés, amiről többek között Tamás Gáspár is beszél, amikor ő, ő azt mondja, ugye, hogy a tüntetőknek ilyen módon a jogait, hogyha nekik oda bejelentett engedélyezett demonstrációjuk van, azt nem lehet korlátozni. Hát most ez egy elviálléleti kérdés, hogy vajon egy állami ünnepség, élvezhet-e ilyen módon primátust, és ennek az örvén el lehet -e embereket küldeni, és meg lehet akadályozni azt, hogy, hogy ők a maguk jogait gyakorolják. De hát ez De nem, nem, ez nem egy elvikérdés. kérdés. Elvi, ha elvi kérdés az lenne, hogy, elvi kérdés akkor lenne, hogyha az lenne az azonnali reflexzerű válasz, hogy nem lehet. Hát, Állami ünnepség okán sem lehet. El, ha elvi, ez ez az, így egy elvi álláspont. Hát az elvi kérdés a következő. Most akkor Magyarországon a jog a legfőbb szabályzó norma, vagy az állami ünnepség a legfőbb szabályzó norma. Magyarországon, hogyha nem jogállam van, akkor a jog a legfőbb szabályzó norma. Magyarul a gyülekezés és szólás a vonatkozó. Mert hogyha nem, akkor egy állami ünnepségnek az ideje alatt föl lehet függeszteni az állampolgári jogokat. Vagy bele, bele lehet lőni a tömegbe a Kossuth téren például, nem? Hiszen állami ünnepség van, is ilyenkor a magyar jog az így szabadságra megy, ugye? Egyébként most... Annyira nem kell csodálkozom, 26-szor függesztették fel már a magyar ö, jogot egyébként hivatalosan a parlamentben is. Csak forradalom egyébként, ne legyen belőle. Hát tőlem lehet, csak a seregeid, Robi. <gül> Én mindig nézem a monitort, és még mindig egy emberet egy Ne ki. provokáld a seregeimet, mert <gül> megérkeznek a seregeim, hátulról fognak jönni, és szúró fájdalmat fogsz érezni. Legfrissebb tüzdei rénke hallják. A demokrácia részvénytársaság sikeresen felvásárolta a jó piaci renoméval rendelkező politológus Investmentet. Ma még rejti, hogy a politikával foglalkozó, bár annak egyetlen részterületén sem kimagasló eredményességű cég milyen jövőre számíthat a demokrácia eredein belül. A cégalapító dr. Belterminter Károly kérdésünkre elmondta, hogy ügyvezetőként a posztján marad, és továbbra sem változtat azon a mottón, amit jó két évtizeddel ezelőtt munkatársaival megálmodott, és amely filozófiának az üzleti sikert tulajdonítja. Azaz, légy gazdasági kérdésekben felkészületlenebb, mint egy közgazdász, légy etikai kérdésekben tájékozatlanabb, mint egy filozófus, és légy a kommunikációban járatlanabb, mint egy valódi szakember. Most Stúdió! No, hát akkor az SMS-ek szerintem, mivel ez egy ilyen viszonylag személyes vita volt, úgy igazságos, hogyha az összeset felvasom, ahogy jönnek. Sonyi. ez a birkanép sem akar, sem nem érdemel demokráciát, különben nem szavazta volna vissza a komcsi-posztkomcsi légvíztonságot. Lehet, Kom komcsizás az mindig jó. Egy jó komcsizás és helyrál az embernek az emésztése is, minden rendbe jön. Tehát Lehet, a vércukor, minden. De. Lehet, diktatúra, csak én legyek a diktátor, mondja ezt nekünk a jó ventúra ne legyél diktátor. szavak. Így van. Vajók vagytok, de miért veszekedtek? Mikor verekedni is lehet? Robi felfogása nekem szimpatikusabb. Ez egyébként hmm, itt Józsi és Robi, Robi világképén győzést kellene. Hmm. Na jó, Mineket, verekedni, is vereked szeretnek? verekedni is lehet, és az is jó, csak az a baj, hogy ez egy rádió. Tehát rádió, rádión keresztül nem látványos. Talán de... nekünk verekedős viszünk egyet. Ja, ja, ja, de majd, hogyha tévéműsor csinálunk, ott majd ütés is lesz, garantálom. Fetyka írja, nem akarok félni, nem érdekel ezt minek nevezik. Ezt már jó, jó eséllyel demokráciának nevezik. Ne. Ropi Bazeg erőszakos paré vagy. Nem tudtad, most jöttél rá. Sziasztok, az a baj, hogy atomizált a társadalom. Ezek a szemét mónikasó fileségek meg jó rátesznek. Demokrácia? Ebben az országban vicc. Gondolja, ez kis herceg. Ó, kis herceg maga. Ne, ne, nem is annyira naiv egyébként. Igényelni? Igényelném, de nem igazán tudom, hogy. Milyen is az, hiszen még csak 29 éves vagyok, és eddig csak olvastam, hogy milyen lehet, lehetne a demokrácia. Volt megközelítő négy év, de az sem volt az igazi. Kedves SMS íról létszős mond meg, hogy melyik volt a négy év, és mennyire közelítette ezt meg. Biztos, hogy az Orbán négy évére céloz. Azt írják, hogy nem vennétek hogy fel. Antal fel hát, Antal nem az Antalira. Az... Antal három évig hát, lehet, hogy, lehet, hogy egy fél év az Antalból, mondjuk egy, egy három hónap az Orbán, szóval így, így lehet, hogy így el van. A hornyulából. Hordyulából két nap. Hornyulából két üveg. Mónika írja, nem robban a puliszka, a magyarok már félhülyék lettek, és egyébként üdvözöl minket, Ajj, a jó puliszka, üdvözlünk mi is, Mónika, és tovább is a sok jobb, sikert kívánok. Mónika úgy érzi, úgy érzi hogy amíg nincsen, amíg nem robban a puliszka, addig nem lesz is forradalom. Igen. Ajaj. De Mónika, hogyha robban a puliszka, akkor kérlek a sódban, ezt mindenképp hozd a lehető legelőrébb. Zsola írja, hogy ti tiszta hülyék vagytok. Igen, Zsola, ti tiszta hülyék vagytok. Robi, hogy tud ennyi ökörséget összehordani, ez egyébként nekem is fúrja az oldalamat. Csak nem noszfer írt nekünk. Nem. nem. <gül> nem. magamtól. Oké, okay. ropi, habzik a szád. Ja. Jó estét, élvezettel hallgatom a vitát. Az én népar akaratom nem néz Mónika sót, <gül> de a te népedig. Nem érzem magam túl jól a jelen politikai helyzetben, de szerintem ez még mindig a kisebbik rossz. A kakát meg kell ennünk, akárki mondja fölülről. Uh -huh. ezt, ezt értitek? Ha. Arról van szó, hogy, az, hogy akár, akár horgyula mondja a pufajkájában, akár a palást alatt mondja a Orbán Viktor, a végén. a végén úgy is szarevők vagyunk. Oké. Amikor Dembski nyilatkozva azt mondja, ki az a szekeres, ez a választott demokrácia nem inkább tűke szövetség? Kérdezi tőlünk paplat. Aztán valaki szerint a Mónika Show alternatívája mi vagyunk, azóta nem nézi, mióta minket hallgat. Egyébként ez Mari. Mónika és Balásonál sokkal borzalmasabb a csacska és a te vagy az életem című rémsorozat. A csatorna szégyene, erről nem esik szó. Na azért... most szó fog esni, a csacska -angyal és ha te vagy az életem, azt minden... nem, nem. az tényleg minden. Mónika nem. szimbolizál valamit. Most nem. nem arról van szó, hogy a legrosszabb Mónika az, az, ő Mónika, nem? Jó, jó de azért sok sokat elárul a, a magyar média szakma hogyha a rémrendes családnak valaki esetleg van valami ismerős, aki felvette az első részt, Érdemes megnézni, és utána soha többet, mert nem szabad a magyar a, a magyar rémrendás. A magyar rémrendszer. De az család. az tényleg mindenek az, az, az A fantáziátlanságnak, a tehetségtelenségnek, a, a kreativitás a... teljes hiányának a csimborasz Tehát, hogy az a, az, az az a, a, a, a nem tudom, feldolgozás, vagy rimék, vagy nem tudom, hogy nevezik, ami után vörös Martin már tényleg nem nem, nem, nem viziónál mindenféle sírókat, ahol könycseppek, gördülnek ha, Hanem már a földet, földet sötét. Hát, Ez mondja, hogy már megtörtént, mindent túl vagyunk de nem a temetésnek vége. Még egy jó tort sem értünk meg sajnos, de itt, itt, itt, itt maradt valami szörnyűség. Demski Gábor főpolgármester nyílt levélben kérte Orbán Viktortól, hogy ne az asztóriánál tartsa meg ünnepi megemlékezését október 23-án a Fidesz. Azt javasolta, hogy a rendezvényt más a forgalmat kevésbé akadályozó helyszínen tartsák meg. Demski szerint ugyanis a belvárosi térlezárása miatt Budapest nagy részén megbénulna a közlekedés. A főpolgármester közölte, hogy tiszteletben tartja a szabad véleménynyilvánításhoz és gyülekezéshez alkotmányos jogokat. Felhívta ugyanakkor a figyelmet arra is, egy BM-rendelet szerint a közlekedés rendjének aránytalan sérelme esetén a rendőrségnek lehetősége van egy rendezvény megtiltására, illetőleg a szervezők értesítésével új időpontban, új helyszínen történő megrendezésének biztosítására. Hát nem ajánlja az Astoria Demszki Orbánnak, hanem helyette mondjuk a Veselényi utca, Kertész utca sarkát ajánlja, ahol pont elfér 300 ember. Vagy egy... A Hármas határ határhegyet, ott közlekedési szempontból se okoznak a Fidesz-Rajomok, túlzottan meglepetlen meg egyébként a demográfia. De tiszteli egyébként, tehát ő a véleménye. Hát joguk van, joguk van, de nem ajánlja, mert hogy akadályozza a közlekedést, mert hát egy túl forgalmas helyen találkoznak. Egyébként teszem hozzá, mintha a közlekedéshez való jog az elsődlegesebb lenne a gyülekezéshez való joghoz. Azért ez tényleg valami, valami abszolút félreértés. Hát nem, nem szabad tömegesen gyülekezni akkor, amikor 50 éve volt az 56-os esemény? Nem. Tehát most ez, ez komoly? Tehát, hogy ez, ez az 50. évforduló ez az, az, azt a vágyunkat mozdítja elő, hogy gyorsan eljussunk a keleti pályaudvarhoz mondjuk a, a batjányi térről? Azért még ez lehet egy jogos vágyunk, a 50. évforduló, akár nem más. Egyetem a metró meg amúgy is segít. Mondjuk, nem Gábor maga hívja fel ebben a közleményben a figyelmet arra, hogy mennyire értelmetlen is az ő közleménye, hiszen van a rendőrségnél egy olyan jogosítvány, hogyha a közlekedés a sírelme sérelme fenn, akkor, akkor nem engedélyezi a demonstrációt, és tényleg kicsit kezd dulámassá válni, hogy a magyar politikai közbeszédnek két témája van, egyrészt az összödi beszédnek a különböző a másik az, hogy a Fidesz éppen hol és miért ne rendezzen tömeggyűlés. Egyébként pedig, hogyha már a, köz a szabad közlekedéshez, vagy a akadálytalan közlekedéshez való jogomra hivatkozik kedves Demszki Gábor, akkor fejvom a figyelmét, hogy lassan három hónapja nem vagyok képes a Moritz Zsigmond körtértől ide beérni a Hungáriakörútra egy óra alatt, úgyhogy ezt a jogomat hagy érvényesítse, mert hat tudjak normálisan közlekedni ebben az országban. Dajs Tamás az beszél és hogy hol találja a putschistákat, nem fogjátok elhinni. Szerintetek hol vannak a putschisták? Mindenhol. Hát a KDMP-ben. Ja, hát itt tartunk. Az eddigieknél sokkal jobban szerepelt az Erzsébet városban a Fidesz, amely most nem az MDF-vel, hanem a KDMP-vel indult közösen. Míg 2002-ben nyolc jutottak be a testületbe a Fidesz-MDF színeiben, addig most 10 lettek képviselők. A Fidesz-KDMP képviseletében írja az index. Dajs Tamás Erzsébet városi Fidesz elnök szerint az övék lehetett volna a legnagyobb képviselőcsoport az Erzsébet városban, ám a KDMP létrehozta saját hat fős képviselőcsoportját, és háttéregyezkedésbe kezdett hunva a György szocialista polgármesterrel, hogy még a Fidesz frakció megalakulása előtt lehosszák egymás közt a posztokat. Ez nem más, mint egyéni érdekektől vezérelt multipolitizálás fogalmazott Dajcs Fürtamás. Tamás. Szerinte az előzetes megegyezés arról szólt, hogy a testületbe kerül tíz képviselő együtt dönt arról, hogy egy vagy két frakció alakul, és ha kettő, abban az esetben szövetségi a létre. Ehhez képest a megbeszélt időpont előtt létrejött a KDNP frakciója, állítja Dajcs Tamás. Hát ez a Dajc Tamás, ez nagyon érti a demokráciát. Ez folyik hogyan ez a srác, de komolyan, de ez ezt azért hadd idézem fel amit mondott. A Fideszély lehetett volna a legnagyobb képviselőcsoport csoport az Erzsébet városban, ám a KDMP pucsszerűen létrehozta a saját hat fős képviselőcsoportját. Elképesve az a KDNP... pucsok vannak, elképeztő. hogy az, egy frakciót alakítanak pugyszerűen. Hú, és, és főleg az a biboi mondat demokratának annyi, lenni annyit jelent, mint nem félni. Ez valahogy ez a Fideszes paranójával így. Együtt, ez a. Pucs, pucs, tudom, de, ez de A, a, ez a, ez a, kol, a kolesznek a nevét, a adó embert esetleg még egyszer forgatni ki. Nem tudom, a, a, igazából nekem az a furcsak. Ebbe a felvetésbe, hogy ha mondjuk a, ebből a tíz főből három vagy kettő, vagy négy alakítja meg a KDMP frakciót, akkor akár jogos is lehet, hiszen közös listára jutottak be, és egy kisebbség kiválják. Itt mondjuk arról ír a hír, hogy, hogy hatan, hatan szálltak ki. Tehát azt jelenti, hogy a, itt lesz mondjuk egy közös döntés is lett volna, hát abban is a legrosszabb esetben 6-4 arányba szavazzák meg a közös frakciót. De lehet, hogy a Fidesz részről is vannak, akik azt mondják, hogy külön más részről, meg azért mondjuk az is egy nagyon Dolog, és uh, sokat elmond a, uh, tehát, hogy annyi jogosságot én érzekem mögött, a uh, Dajcsik gondolat mögött, hogy uh, ugye van egy Fidesz-KDMP lista. Ez kapott x-10 ezer városi szavazatot. Én nem tudom, hogy ebből, uh, ebből hány KDMP szavazó volt. Feltételezem azt, hogy, uh, hogy mondjuk a Fidesz és a KDMP aránya mondjuk 10 az egyhez, és ez egy nagyon jó indulatú feltételezés a KDMP-vel szemben. És ehhez képest meg bejuthat KDMP is. Mi, milyen szövetségi politika az, meg milyen választási végeredmény, amikor van egy párt, akinek ott van a logója, van egy másik párt, akinek szintén ott van, és az egyik ilyen aránytalanul reprezentálja magát. Tehát hmm. valami de igazság ezért... azért ennek a dolognak van. Na jó, de ezért Dajcsfürd Tamás ne a KDNP-t okolja már. Hát ezt a szövetséget, ezt ők megkötötték egymással. vagy nem? Hát ha ők rosszul egyezkednek, nem tudják a saját érdekeiket a mikroszkópikus KDNP-vel szemben jól érvényesíteni, akkor utána ezért a KDNP-sek a pucsisták? Há, hol élünk? De tényleg a KDNP ezek szerint másfélszer akkora párt az Erzsébet városban, mint a fidesz. amelyiknek van mondjuk országosan egy 30%-os támogatottsága, egy másfélszer akkora KDNP az olyan 45%-os támogatást feltételez. Hát ezek Orbán legszebb álmai, 75%-a jobb oldalnak. Csapataink harcban állnak. Nyugalom, szőcső kormány a hepét marad. November 3-án, este 8 órakor óbudán a fény sadolpucai vrösjukban egyesítjük erőinket a partizámbál és a rockjabbi csapataival. Várunk minden szabadságharcos és katasztrofaturistát. A forradalmi kulatról az ülői fák gondoskodik. No, hát ezek voltunk már a Nosferneket. Azt üzenem, hogy átadtam az üzenetet. Na hát akkor Nosztár is megkapta az üzenetet, de mi holnap is itt leszünk. Így van, és tovább adjuk az üzenetet. Minden jók az forradalmilag. Gátlás Gátlástalanság. Igen. Hazudozás. Rendben. Korrupció. Mehet.